un 22% dels infants revisats per primer cop en el programa de salut ocular a la infància de famílies sense recursos de l'àrea de Barcelona han presentat alguna patologia oculta, un percentatge molt més alt que el 10% en el cas de revisions que es van fer al Saló de l'Infància de Barcelona el gener passat. El programa de salut, impulsat per la Fundació Institut de Microcirurgia Ocular, l'IMO i l’Obra Social en la Caixa, ha fet 478 controls, en els quals s'han prescrit i integrat gratuïtament 67 ulleres i s'han fet 97 diagnòstics més. Els experts destaquen la necessitat de promoure la salut ocular entre els col·lectius desfavorits.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 Com ja sabeu, tot un poble és el magasin informatiu d'aquesta casa, un programa que semeix cada dia, de dilluns a divendres, a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, i benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I comencem parlant de la Trinitat Vella, i en concret de la Biblioteca de la Trinitat Vella, que ha guanyat el segon premi del projecte La xarxa jove de Trinitat Vella. La Biblioteca Trinitat Vella José Barbero ha guanyat el segon premi pel projecte de la Xarxa jove de Trinitat Vella. L'entrega s'ha fet en una trobada amb els directors i directores de les biblioteques públiques catalanes a la Biblioteca de Catalunya. Hi van existir, entre d'altres, el president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Artur Mas i Gavarró. El Departament de Cultura, a través del Servei de Biblioteques, va convocar el premi TARES a Rovira i Comas. i poden participar totes les biblioteques públiques del sistema de lectura pública de Catalunya que durant l'any 2012 hagin dut a terme projectes innovadors o i hagin creat o reforçat la seva implicació en el territori a través d'una xarxa social on estiguin implicats agents diversos. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero ha rebut com a premi un trofet i un paquet d'activitats de dinamització dissenyat a mida. També es concedirà un exèxit consistent en cursos de formació al Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya. I continuem parlant de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero perquè precisament avui us ofereix una conversa amb Assumpte Montellà. La Biblioteca Tritat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 s'ofereix avui a dos quarts de cinc de la tarda i dins les activitats Parlem-ne t'interessa una conversa amb Assumpta Montallà. Doncs aquesta conversa amb Assumpta Montallà es fa perquè és autora del llibre El silenci dels talers se dona a les colònies tèxtils catalanes. El silenci dels talers dona veu a les dones i nenes que durant dècades van treballar a les colònies tèxtils de Catalunya. Els seus testimonis expressen una manera de viure marcada per un ofici ple de condicions precàries. Aquesta xerrada tindrà lloc a la sala d'actes Biblioteca de Tritat Vella, José Barberó, coordina l'escola de Dolce Tritat Vella i l'aforament és limitat. Més coses a comentar-vos i és que avui comença oficialment la festa major del barri de la Sagrera. El barri de la Sagrera celebra la seva festa major a partir d'avui i fins al 24 de novembre. La festa començarà amb el pregó avui. A les 8 del vespre, el centre civil del barri La Barraca, al carrer Martí Molins, número 29. El, la, el pregoner de les festes Aquest any és el catedràtic de Ciències Socials Vicenç Navarro. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, assistirà al pregó de la festa major i també al sopar que es farà demà al centre de la Sagrada Barraca a partir de dos quarts de deu de la nit. A més, durant la Festa Major hi haurà activitats dirigides a veïns i veïnes de totes les etats, com poden ser activitats esportives, infantils, botifarrades, actuacions musicals, cercaviles, festivals, balls, espectacles, tetats, correfoc, a foc, canta, davaneres, llunyagres, etc. Exacte, i com, com a acte destacat, cal dir que el proper dissabte 23 de novembre hi haurà la inauguració del Monolit en record de l'antiga empresa d'automoció i enginyeria catalana hispano-suïssa, i dels seus treballadors, que es van establir a la Sagrera l'any 1904. El punt final de la festa serà el diumenge 24 de novembre a un quart de, nou, bueno, un quart de deu de la nit, millor dit, a la plaça dels Jardins d'Ets, amb l'espectacle pirotècnic ple de foc. Més coses a comentar-vos, ara entrem a parlar del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix una conferència sobre el Barça i el franquisme. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, s'ofereix avui a les 7 de la tarda la conferència «El Barça davant el franquisme, esport, país i dictadura». A càrrec Doctor Carla Santacana i Torres, professor d'Història de la Universitat de Barcelona. El Futbol Club Barcelona, durant el franquisme, va patir un retrocés, però al mateix temps destacades figures del règim franquista se'n van aprofitar. Aquesta conferència tindrà lloc a l'Auditori del Centre Cultural de Can Fabra, el carrer del segre número 2432 de Barcelona. Aquesta activitat és organitzada per Tot Història Associació Cultural i corrobora al Centre Cultural Can Fabre. I també hem de dir que Sant Andreu commemora el 300 aniversari dels fets de l'11 de setembre de 1714. El 2014 es complirà el 300 aniversari dels fets de l'11 de setembre de 1714. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Barcelona organitzarà de manera coordinada amb la Generalitat de Catalunya una commemoració ciutadana que servirà per redescobrir la ciutat del segle XVIII, entendre la dimensió dels fets i posar-los en relació amb la realitat present i les expectatives de futur. A Sant Andreu s'ha organitzat diferents activitats i la primera serà aquesta, aquesta mateixa tarda a les 6, es diu llibres a escena a l'escamot de Miquelet i anirà a càrrec de Mònica Torre Solano. Aquesta activitat, tal i com us hem informat, doncs la realitza a la Biblioteca Agnes i Glèsia Escanfabra. Més que hora de comentar-vos, doncs parlem, amb, parlem del regidor Raimon Blasi que inaugura aquesta tarda Drets Compartits, una exposició sobre els drets dels ciutadans de la Unió Europea. Aquesta tarda, a dos quarts de set del vespre, al pati de l'Ajuntament, el regidor Raimon Blasi i el director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, el senyor Ferran Tarradellas, inauguren Drets Compartits, una exposició sobre els drets dels ciutadans de la Unió Europea. L'acte d'inauguració anirà seguit de la taula rodona i debat-diàleg amb els ciutadans sobre el futur de la Unió Europea, on hi participaran Ferran Terradellas i el periodista Rafael Jorba. El debat estarà moderat pel director de Relacions Internacionals i Cooperació de l'Ajuntament, en senyor Joaquim Llibona, i tindrà lloc a la sala Lluís Companys. Aquesta exposició, Drets Compartits, fa un recorregut per la llista dels drets que tenim com a ciutadans de la Unió Europea. S'inclouen els drets de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, és a dir, dret a la llibertat, a la no discriminació i a la dignitat, entre d'altres. I també drets i garanties de d'abast més quotidià, com ara el dret de viure, treballar i estudiar en qualsevol país de la Unió, o els drets que tenim com a consumidors europeus. Es tracta de drets regulats per la legislació de la Unió Europea, que sovint no són prou coneguts i, per tant, no exerceixen plenament. I per això, i coincidint amb l'any europeu de les Ciutadans 2013, la representació de la Comissió Europea a Barcelona ha organitzat aquesta mostra que té l'objectiu de donar a conèixer els drets dels ciutadans de la Unió Europea i promoure'n també la difusió via xarxes socials. L'exposició a coixinet drets compartits és una mostra itinerant que convida els visitants a conèixer els seus drets, a exercir-los plenament i a donar-los a conèixer el seu entorn. Així, la mostra consta de 24 panells que ofereixen informació sobre els diferents drets i inclouen codis QR que permeten compartir-los in situ a les xarxes socials. A l'hora, amb l'etiqueta Coixinet Drets Compartits es vol incentivar el debat a la xarxa i fer possible el seguiment dels continguts relacionats que s'hi van generant. D'aquesta exposició, doncs, hem de dir que es va inaugurar el 9 de maig amb motiu del Dia d'Europa al Museu Marítim de Barcelona. Després ha viatjat per diverses ciutats i municipis de Catalunya i de les Illes Balears, sempre acompanyada de diàlegs amb la ciutadania. La mostra acaba de visitar Palma, Menorca i Eivissa i ara es podrà veure a Barcelona fins al dia 24 de novembre, és a dir, fins la setmana que ve.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 Sento a la cara com nen malcriat em tomo els petons que em passivo lleixen les galtes amb les ulleres de sol servim a d'escut covard repasso els malucs de totes les noies que veig travessant la plaça enamorat de la mirada la tindré i vaig cantant fluixet pel carrer com un babau aquesta cançó que tinc al cap és que llevat i s'ha com les llaganyes vaig cantant fluixet pel carrer com un nen gran aquesta cançó que et vull donar et porto damunt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 Doncs senyores, senyors, estem d'enhorabona perquè hem de dir que la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, la, de la, nostra, de la del nostre barri, doncs ha guanyat el segon premi del projecte de la xarxa jove de Trinitat Vella. I perquè ens ho expliqui, doncs tenim a l'altra del fil telefònic precisament el bibliotecari d'aquesta biblioteca, que és el senyor Sergi Drapé. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs en primer lloc, felicitar-vos, no? Gràcies, gràcies. Com, com heu aconseguit aquest premi el, el, per aquest projecte? Bé, bueno, de fet, el, el, el premi es diu Teresa Rovira i sí. es dona, bueno, és a nivell de totes les biblioteques de, públiques de Catalunya uh -huh. i el títol del premi és a la innovació a les biblioteques i, de fet, el que premia és projectes que estiguin imbrincats al territori uh -huh. i que intentin crear una xarxa social amb, amb la implicació de diversos agents. Uh -huh. Doncs no és que nosaltres haguem fet res... Eh, orientat a guanyar el premi sinó que bueno, la tasca que venim fent a la biblioteca d'alguna doncs, manera s'ha vist premiada hem presentat el projecte que tenim que, en el que participa la biblioteca que és la xarxa jove de Trinitat Vella uh -huh. i, i bé i ens han donat el, el premi una mica per la tasca que ja s'està fent des de el, bueno, aquest premi és, és pel 2012 per les tasques que se van fer el 2012. Uh -huh. i bueno, ja venim una mica doncs, des que vem obrir la biblioteca treballant en aquest sentit. Uh -huh. Perquè aquí, que, En què consisteix aquesta xarxa jove de Trinitat Vella? Sí, bé La, la xarxa Jove de Trinitat Vella està formada per diferents serveis i equipaments eh, uh -huh. que treballen al territori. No? Un d'ells és el servei de dinamització juvenil, Uh -huh. Després també estan els, eh, el projecte educaadors a partir de carrer. Uh -huh. També hi participa el Punt d'informació juvenil de Garcilaso, la sala jove, eh, jove informat hi participa i el punt d'informació i atenció a la dona, el uh -huh. PIAT. Uh -huh. V dir que és una, una, xar una xarxa de diferents ja dit, serveis i, i equipaments. i bueno, doncs uh -huh. el que intenta una mica és sobretot treballar amb joves generar nous espais de participació, una mica que tinguin, que donguin cabuda els seus interessos. Uh -huh. També oferir una visió més positiva dels joves i els adolescents eh, dins del que és el barri uh -huh. i, i bueno, generar espais de diàleg entre els joves i els joves i la resta de veïns del barri. Uh -huh perquè entre totes les biblioteques públiques de, de Catalunya, s'ha fixat en, el, en la del barri de la Trinitat Bella, això és, suposo que és destacat, no o sé. Sigui... Bueno, nosaltres ens reconforta d'alguna manera perquè a vegades la feina no és no, tot i que donin un premi, no és tot el no és el que, que t'agradaria, no? La, okay. la veritat, tracta amb els joves hi ha moments que s'ens fa i s'ha fet difícil. Mm. I, i més i, bueno, en aquest una barri una no? recompensa no? A, tota aquesta, a tota aquesta feina. Suposo que en aquest barri, en el barri de la Trinitat Vella tractar amb els joves és una mica més complicat que altres llocs Sí, sí Bueno, no ho sé, jo tampoc no he estat a, a, a tot arreu, no? però mm -hmm. El que és cert és que la situació social i econòmica del barri sí que els determina molt mm. i també, segurament, una falta, des de fa molt de temps, d'espais per a la participació. No mm. només del jove, sinó de, en general de tots els veïns, no? a nivell d'equipaments culturals, etc. Mm. Són barris, tota aquesta part nord de Barcelona, són barris que sempre han, han tingut mm, eh, mancances, no? Mm doncs, bueno, això també se veu una mica reflectit i, de fet, bueno, com tots sabeu la Trinitat també té com una geografia molt determinada que queda com sí. una mica aïllada de tot, no? Mm. Sigui per la Meridiana, sigui per la Ronda o el que era via favencia abans i, i bueno, això també determina d'alguna manera, no? Mm -hmm. A més, veu tenir l'oportunitat de rebre el Premi de la Mada del president de la Generalitat. Sí, sí. Jo no hi vaig anar, però, però sí, bueno, això és el de menys. Per nosaltres és el de menys. Doncs et passen amb la meva val, Bon dia, Sergi. Bon primer a tot, moltes felicitats Gràcies. per aquest premi. I a mi ja volia fer-te una pregunta. Eh, clar, tenint en compte que aquest projecte ve del 2012, de l'any passat, eh, diguem que què va ser primer presentat? Pensar aquest projecte que està a xarxa jove de Trinitat Triitat o crear un projecte per presentar-lo a, a aquest concurs? No, sí no, no. És, és el que li comentava al Jordi. No? una mica que de fet, sense nosaltres no hem creat això pensant en cap premi ni res.. No? És, és... Veus premiada una mica la, la tasca que s'està fent des de molts equipaments del barri per, per una mica per dinamitzar tot, tot el que és l'actualitat la, o la realitat dels joves i una mica també en relació a la resta de veïns. Mm. De fet, no és... És a, dir, a nosaltres ens, ens agrada sobretot el rebre el premi perquè és la feina que fem a diari. No? Vull mm. dir que és com una recompensa a la feina que fem a diari, però mai l'hem fet pensant en, el, en els joves. De fet, nosaltres, l'articular-nos dins d'aquesta xarxa jove també ens veu una mica obligat obligat per les circumstàncies. Nosaltres som de les poques biblioteques, segur a nivell Barcelona, no sé a nivell Catalunya, però a nivell Barcelona, en la que tenim una població, una assistència diària de joves voluminosa. És a dir, nosaltres tenim la, fran la franja d'edat que moltes biblioteques no tenen. Uh -huh. Els joves, quan passen de... els nens o els infants, quan ja passa, surt, és a dir, arriben a una edat i ja no van a sala infantil i van a la sala d'adults o als espais per als adults, normalment la norma és que desapareixin de les biblioteques. Uh -huh. I nosaltres precisament tenim tot aquest volum de, de joves que a la majoria de biblioteques no existeix. Doncs ens vam veure obligats a posar-nos les piles en aquest, en aquest sentit per a donar-li resposta amb ells i també per a intentar eh, mantenir la convivència dins de la biblioteca. Nosaltres al principi vam tenir molts problemes de convivència a, dins de la biblioteca, problemes que se donen a diari i que encara es donen a algun, a, en algun moment. Eh? Vull dir que i, que és una feina diària, això és el, el que hem de fer i que aquests joves aprenguin a utilitzar els equipaments, a utilitzar els equipaments compartint... Aquests equipaments són persones de diferents edats. De, de, clar, clar, la biblioteca és un espai on ni cap tothom uh -huh. i on s'hi barreja un mateix espai gent que pot ser molt diferent, ja sigui en edat, en interessos, en motivacions, en necessitats, en gustos. Doncs, clar, mantenir un cert eh, espai i educar, sobretot, aquests joves a, a utilitzar la biblioteca i aquests espais respectant que no són només ells els que estan a la biblioteca, i etc., doncs eh, ens va obligar a posar-nos les piles, però per necessitat, no? Uh -huh. Vull dir que mai ho hem pensat, hosti, doncs hi ha un premi, doncs venga, anem a buscar el premi, no? Sinó que, bueno, pel, pel bon funcionament de la biblioteca ens hem vist d'alguna manera obligats, ja ens agrada, eh però ens ens hem vist una mica obligats a posar-nos les piles en aquest aspecte. Uh -huh. Uh -huh. En quin moment... Vau veure que, clar, aquesta tasca que esteu fent amb, amb la gent jove de la Trinitat va dir, home, tenim un projecte important, tenim molts, cent, molts centres que hi col·laboren a la nostra xarxa eh, eh, estaria bé, potser el podem presentar, perquè potser és un projecte prou, prou bo amb molta qualitat, amb molta feina i que val la pena en quin sí, moment, sí. va dir, home, ja bueno. tenim la feina feta, ens presentem -hi. sí de fet, ens ho van proposar des de Biblioteques de Barcelona. Eh? Nosaltres tampoc no, no pensàvem en això. Ja és, és una mica el, el que t'he no ens, ens van dir l'existència d'aquest premi i tal. I bueno, nosaltres sí que estem convençuts de d'una mica l'operativitat i tota la feina que està fent la xarxa i de la col·laboració entre aquests serveis que, que he comentat abans i una mica tots els esforços que s'estan fent i les ganes que s'hi foten. Vll dir que nosaltres per nosaltres és, ens ha salvat molts cops de, de tenir de, del funcionament de la biblioteca, però també realment jo penso que eh, és a dir el que rebem un cop se fanaran les activitats dels joves també ens s una mica a estar convençuts de que realment és un, és, és un projecte potent i necessari. Uh -huh. diguem que aquest premi Teresa Rovira consisteix en un trofeu no sé si el, no. el posareu alguna <ríe> no. zona ben visible de la biblioteca no, no, no, aquí va el, hi havia dos premis nosaltres uh -huh. hem quedat segons és a dir, hi havia dos premis, o sigui, segons com es digui hem quedat els últims, no, també, però... El primer, el primer premi era un paquet d'activitats uh -huh. i en aquest segon és, és, és un import per, per realitzar cursos de formació al Col·legi de Bibliotecaris. Uh -huh. M'ho he dit, és una mica per formació i i tal. sí o sigui, serà un premi que, bueno beneficiareu els propis treballadors però també a la llarga beneficiarà tots els usuaris de la Biblioteca sí, Trinitat Vella José Barbero. Sí, sí, de fet nosaltres hem, hem tingut la sort de, de poder comptar amb, amb la figura d'una educadora a la, a la Biblioteca que s'ha integrat una mica al personal de la Biblioteca que ens ha ajudat molt tant al personal de la biblioteca com els propis joves. No? Uh -huh. Ha fet moltes vegades de, de mediador, una mica, de, també de recollir una mica les, les inquietuds dels joves, perquè nosaltres com a professionals no tenim formació de, en, a, en aquest camp. No? no tenim ni formació en educació, ni formació en conflictes socials, ni mediació, ni res. No? Ens hem hagut d'anar una mica improvisant i autoformar-nos una mica sobre la marxa també és per, per enfrontar-nos a això perquè per nosaltres també no? hi ha qui més i menys ha, ha treballat més amb joves o no però, però tampoc no és que tinguem una formació de... mm. per enfrontar-nos a això aquests, aquests cursos de formació suposo que el que volen doncs, dir és que donar una continuïtat a això que esteu fent no? Sí, sí, esperem esperem, esperem que sigui així, esperem mm. poder continuar comptant amb la participació de l'educadora perquè, bueno, com sabeu, sempre tot penja d'un fil, no? en imatge econòmic i tal, i, i continua això. Nosaltres vam inaugurar la biblioteca al març del 2012, ja portem un any i mig, mm -hmm. i nosaltres sí que veiem una evolució en el, en el comportament del joves i mm. una mica eh, en és a dir els fruits de, de tot això ho veiem esperem doncs, que bé dels nanos que pugen de sala infantil que comencen a ser joves doncs ja que es coneguin millor el funcionament de la biblioteca se puguin anar beneficiant de, una mica de tots els fruits que vagi donant aquesta xarxa també no? uh -huh. i els ara que són joves que deixaran de ser-ho en algun moment doncs també anar incorporant-los com a usuaris normals de la biblioteca i... i bueno i també incorporant-se una mica tot el que són les activitats que fa la biblioteca per adults, etc. A més hem de dir una cosa que és que precisament aquesta tarda continuant quan trumeu vosaltres les activitats que, que esteu portant a terme amb una conversa dins el que són les activitats de Parlem Nat Interessa, no? Sí, aquesta tarda ve l'assumpte Montellano, és una activitat que hem fet en col·laboració amb l'escola d'adults uh -huh. i és una activitat oberta i bé, és un, una escriptora que, que ha tingut molt res últimament i a través d'ells doncs, hem pogut que fer que, que pugui venir a la biblioteca i bueno, xerrar una mica de, dels seus llibres i... i poder compartir amb ella una mica doncs, tot el que és l'experiència de la creació literària, etc. Vull dir que també és una, una activitat molt interessant. Molt bé. Doncs esperem que aquesta conversa i les activitats que esteu portant a terme doncs, tinguin el seu èxit tal i com s'ha vist, no? Sí, moltes gràcies i, bueno, sí, esperem una mica. De fet, és el que deia abans, per nosaltres és una mica la, la nostra feina del dia a dia i ho fem molt convençuts i molt a gust. D'acord. Don Sergi, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Per acompanyar-nos eh... avui, i esperem que continueu endavant. Molt bé. Don altres el que doncs hem tingut una última rasquillada tècnica, però continuem endavant amb el nostre programa. escoltem una mica de música i tornem. Tu poses marchés a pulmar. Ja Repòs. El...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 Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i em dedica al Centre Cultural Can Fabra. Us ofereix aquesta mateixa tarda una conferència sobre el Barça i el franquisme. Per parlar-ne doncs, tenim el responsable d'aquesta conferència, el doctor Carles Santacana i Torres, que és professor d'Història de la Universitat de Barcelona. Senyor Santacana, molt bon dia. Bon dia. Doncs expliqui'ns, com t'han pensat enfocar aquesta conferència d'aquesta tarda? Bé, es tracta d'explicar, d'intentar explicar... D les circumstàncies en les que es va desenvolupar l'esport en l'etapa franquista, que és una circumstància en les que el poder polític doncs, hi va tenir una incidència molt gran, i, en concret, com això es va traslladar a una institució que, doncs, que ja tenia un paper molt important, com era el Futbol Club Barcelona. Uh -huh. Perquè el Barça... Es... Va haver-hi algun canvi, algun retrocés respecte al que nosaltres coneixem ara? I tant. És a dir, el, el Barça d'abans de la Guerra Civil i després després doncs, s'assembla poc com a institució mm. perquè el Barça, precisament, havia fet gala de la democràcia interna, havia fet gala de la seva vinculació en el catalanisme com a idea mm -hmm. transversal, a la seva el seu compromís també amb la cultura, amb la societat de l'època, i precisament tot això és el que el franquisme combatia. I per tant, al 39 el que s'intenta és que un club de futbol, qualsevol club esportiu en general, però un club de futbol, diguem que hi aïllat de tota la transcendència social i cultural que pot tenir una entitat esportiva. Per tant, evidentment, eh, se li canvia el nom en comptes de futbol, club, eh, club de futbol, eh, se li canvia l'escut, se li treuen les barres de les catalanes de l'escut, és a dir, hi ha tota una intervenció important, simbòlica, uh -huh. perquè el club, doncs, eh, se, diguem, s'allunyés el més possible del que, del que havia estat. Uh -huh. És a dir, que el franquisme també es va voler aprofitar una mica de, del Barça. Bé, sí, bé més que d'aprofitar-se, és que el, el franquisme intervenia molt en l'esport i controlava molt tot el que, és a dir, no és una qüestió del Barça només, hi ha molts clubs que que van canviar, és a dir, aquestes circumstàncies de canvi de nom, d'escuts, etc. això va passar amb, molts, amb moltes entitats esportives, és a dir, hi havia un control absolut sobre els dirigents, per exemple, no els deixaven que triessin els dirigents del, del club als socis, sinó que es feia dit des, de les, des, de la, des del govern civil, és a dir, que era tot un control sobre les entitats esportives, i clar, el Barça, com que ja tenia una significació molt clara abans de la guerra, doncs això, el català de llengua oficial del club, insisteixo, en la democratització interna, doncs participava amb les desfilades de l'11 de setembre, etcètera, no? doncs com mm. que feia tot això, doncs clar, estaven al punt de mira de les autoritats. Clar. Mm -hmm. Doncs també hem de dir al el, el Barça mm, no és que ho passés gaire, gaire, gaire bé, no?, en aquesta època. Clar, aleshores això s'acaba doncs, traduint amb doncs, tota una sèrie d'incidents, més enllà dels que deia, i després també d'incidents en el propi terreny de joc. Mm. I clar, com que qui està controlant aquest poder també esportiu, perquè clar, les es dirigeixes des de la Delegació Nacional de Deportes de la Falange, clar, qualsevol incidència acabava tenint una transcendència política al darrere. Aleshores, els càrrecs de la federació eren càrrecs falangistes, i per tant, clar, hi havia tot un tipus de relació que naturalment no té res a veure amb l'actual i en la que tots s'entenia clau política. Uh -huh. Molt bé. doncs aquesta conferència realitzarà aquesta mateixa tarda a, la, a les 7 al Centre Cultural Can Fabra i esperem doncs, que vagi d'allò més bé i que pugueu doncs, trobar gent que comparteixi doncs, aquesta, aquesta, aquestes idees no? d'acord doncs intentarem confiem que surti bé molt bé doncs senyor Carles Santacana moltíssimes gràcies per acostar-vos avui als nostres micròfons i això, doncs, ens, ens parlem en una altra ocasió perfecte, moltes gràcies de molt bé. Adeu, adeu, adeu doncs ja ho sabeu, el Centre Cultural Can Fabra al carrer del Serre número 24 us ofereix aquesta mateixa tarda a les 7, la conferència el Barça davant el franquisme esport, país i dictadura a càrrec del doctor Carles Santa Canet Torres, professor d'història de la Universitat de Barcelona. Eh, recordeu, l'auditori del Centre Cultural Can Fabra es troba al carrer del Segre, número 24. Doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui. Fem una pausa i tornem. Fins ara. Mm -hmm. i emprenyat amb el despertador Tic-tac més de les dotze passeig un bo posat de l'encantat que hi és però no del tot Tic-clac ara fa gotes tornes demà Bye, too. Bye, too.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 Entendre la dimensió dels fets i posar-los en relació amb la realitat present i les expectatives de futur doncs, és un dels reptes de les diferents entitats que hi es veuen involucrades en la celebració d'aquest 300 aniversari. Avui ens hem volgut acostar a la Biblioteca Ignace Iglesias Can Fabra perquè Pat també participar d'aquest 300 aniversari i aquesta mateixa tarda, a les 6, hi haurà llibres a escena a l'escamot de Miquelet a càrrec de Mònica Torra Solano. Precisament perquè ens en parli d'aquesta activitat que es farà aquesta tarda a la Biblioteca Ignaciles i Escanfabra, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la bibliotecaria la senyora Esther Corbera. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, eh, què és el que teniu pensat realitzar aquesta mateixa tarda? Doncs mira, aquesta tarda a, a la biblioteca hi ha una activitat que és una petita, és una petita proposta escènica mm que s'explica una rondalla o un fet històric, en aquest en el nostre cas un fet històric, eh, escenificada amb petits elements que ajuden doncs, a entrar en el context i en el fil narratiu. Uh -huh. Això sempre és a partir d'un llibre imprès, uh -huh. d'un llibre o diversos llibres impresos, perquè l'objectiu final és que la gent conegui el llibre, el document uh -huh. en si. En el nostre cas en concret, s'explicarà doncs, les aventures del Miquelet, que és un noi que va sobreviure al setge del 1714 i explica doncs, com se'n va sortir gràcies doncs, a la seva astúcia, a la seva intel·ligència i a la seva imaginació. Uh -huh. I a partir d'aquí llavors hi ha una petita mostra dels llibres que tenim d'història de Barcelona, uh -huh. de història de Catalunya, o alguna rondalla també, o una història mig novelada del fet uh -huh. de, per llibres a infants. Llavors, d'aquesta manera els nens s'ho passen bé, entren en la història de Catalunya i, a més a més, es poden emportar els llibres que després exposem nosaltres. Molt bé. I aquesta activitat va a càrrec de Mònica Torres Solano. Exacte, sí. Va adreçat a nens petits, però uh -huh. a partir de 4 anys. Més menuts no, hi ha altres activitats que sí que van al públic de nadons. Uh -huh. En aquest cas no, perquè clar, hi ha d'haver un fil narratiu que els nens a partir dels 4 anys sí que el poden seguir que són uh -huh. les trapelleries i les aventures del, del Miquelet, en uh -huh. concret. Molt bé. El que sí que és important és que la Biblioteca i l'Eglésia Can Fabra es vinculi una mica amb aquest 300 aniversari dels fets de l'11 de setembre de 1714, no? Bé, sí, de fet, com a entitat municipal, uh -huh. i estem integrats i entrem en aquest circuit el circuit i ho fem molt de gust, evidentment. Uh -huh. Sí, sí, sí. D'acord. Molt bé, doncs nosaltres des d'aquí volem convidar els nostres oients, eh, les veïns i veïnes dels nostres barris, a que aquesta tarda aprofitin i s'acostin a, a la Biblioteca i les Iglesias Can Fabra per poder gaudir d'aquesta activitat. No? Sí, sí, es fa aquesta mateixa activitat amb uh -huh. Si no heu pogut venir, no podeu venir perquè teniu l'agenda plena o no us va bé, es fan altres biblioteques del districte, eh? i si no, activitats semblants també. O sigui, la Biblioteca del Clot es fa aquesta activitat, uh -huh. després la Biblioteca de la Sagrera, de mateix cicle, també se'n fan. O sigui, que el que jo us convido és que entreu a la web de biblioteques, que és uh -huh. www.bcn.cat.biblioteques, Allà entreu a, a la secció que posa activitats uh -huh. i podeu veure on te posa a lletra petita totes les activitats que es fan a les biblioteques de Barcelona. I aquesta és una activitat itinerant, la del Miquelet, de manera que si dius, ostres, que interessant, però no hi puc anar, doncs no passa res, perquè tens una alternativa i pots anar-hi un altre dia en una altra biblioteca. Uh -huh. I és una manera també de conèixer les diferents biblioteques de Barcelona. Doncs sí, val la pena. Sí, sí. D'acord. Molt bé, doncs uh, Esther, moltíssimes gràcies per acostar-te avui als nostres micròfons i que vagi molt bé aquesta activitat. Moltes gràcies, Jordi. Vinga, Adeu, gràcies. bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui, dir-vos que eh, doncs el que fem ara mateix és una petita pausa i abans doncs, eh, recordar-vos que mm, avui doncs, inicia oficialment el que és la festa major de, de la Sagrera i precisament hi ha tres actes que podem eh, des d'aquí convidar-vos N'hi ha un a les 6 de la tarda, es realitza a la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet, al carrer del Camp del Ferro número 1. Es tracta d'una activitat infantil, es diu, que va a càrrec del màgic Jair, que presenta Llibre Cadàver, un petit espectacle de màgia amb llibres, eh, doncs, adreçada a nens a partir de 4 anys i organitzada per la mateixa Biblioteca La Sagrera Marina Clotet i a dos quarts d'abuit del vespre tindrà lloc a la Casa de Granada l'avinguda Mariviana número 315 la inauguració d'exposició Medellín la metamorfosi fins al proper 24 de novembre, és a dir, tota la festa major de la Sagrera. Aquesta exposició ens acosta a la segona ciutat de Colòmbia, a Medellín, en el seu procés de transformació i a la vida diària dels seus barris. El dia de la inauguració es farà una taula rodona, és a dir, aquesta tarda es farà una taula rodona que ens oferirà diferents mirades, mirades sobre aquesta ciutat. Aquesta activitat és organitzada per Casça de Granada. I també dir-vos ja d'entrada el que és el, la inauguració d'aquesta festa major de la Sagrera, a partir de les 8 del vespre al centre cívic de la Sagrera La Barraca, al carrer Martín Molins, número 29, hi ha l'acte d'inici oficial de la Festa Major de la Sagrera 2013, amb la projecció de l'audiovisual 2012, un any de festes, realitzat per la Comissió de Festes de la Sagrera, presentació del cartell de la Festa Major, recorda els 10 anys de la colla jacantera de la Sagrera de la penya barcelonista, districte 27, de mirada de dona i dels 30 anys del casal de la gent gran La Palmera i de Ràdio Trinitat Vella. Ja. Presentació del Premi Lliurat a la nit de l'esport del districte de Sant Andreu a la Comissió de Festes de la Sagrera per la 35a edició de la Cursa de la Sagrera i lliurament d'un record de, a les entitats col·laboradores. A continuació doncs, hi haurà el pregó que va a càrrec de Vicenç Navarro i López, que és catedràtic de Ciències Socials a la Universitat Pompeu Fabra. Aquest acte doncs, serà presentat per Jordi Domènech, que és actor i eh, també tindrà l'oportunitat de poder seguir aquest acte amb la interpretació del llenguatge de signes a càrrec de Karen González. Aquesta activitat és organitzada per la Comissió de Festes de la Sagrera, amb la qual tindrem l'oportunitat de parlar d'aquí uns minuts després d'aquesta petita pausa. Escoltem una mica de música i tornem. ig de sol 183 partícules de pols fan l'amor el mateix compàs dels sorolls que des de llit mig rebregat.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 Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs ja som de festa major, ja és la festa major de la Sagrera, ja ens queden doncs, poques hores per poder commemorar-la o celebrar-la o posar-la en marxa i precisament en doncs, qui parlem tot seguit és amb l'ariat Ramos, la qual va parlar la nostra companya Susana Vila aquest cap de setmana, perquè ens expliqués doncs, què és el que ja eh, ha preparat per aquesta festa major. Doncs parlem amb la comissió de festes, amb la seva presidenta, la senyora Ariadna Ramos. Si aquesta 11 de la mostra d'entitats de la Sagrera ha estat possible, ha estat gràcies, bàsicament, a la feina de la comissió de festes de la Sagrera, acta que entitat que l'ha organitzat. I amb nosaltres tenim a Ariadna Ramos, la presidenta de la comissió, perquè ens parli d'aquest acte. Bon dia, Ariadna. Hola, bon dia. I ja més aviat tarda, bon tarda. Sí, sí, sí. Per una miqueta d'aquest acte, que són 25 entitats de tot el barri de la Sagrera, tenim anem des d'una de un, entitat de pares mentals, també tenim de batuca, de country, les play, la colla, de hockey, de nhi Sí, sí, tenim aquí tota, quasi tota, bueno, totes les entitats del barri que participen a la festa major i com ja és una tradició fa 11 anys que una setmana abans, un cap de setmana abans de la festa major fem la mostra d'entitats. Són 25, oi? Si no, sí, sí, sí, sí, 25 entitats. Com ha estat preparar tota aquesta mostra d'entitats? Doncs una mica des de, bueno, abans tradicionalment hi havia una entitat que es el Consell d'Entitats de la Sagrera que, que era qui organitzava la mostra d'entitats i llavors el dissoldre aquest Consell d'Entitats doncs a Comissió de Festes hem agafat l'organització i llavors, bueno, doncs, bàsicament, sempre doncs, eh, convoquem a les entitats per la festa major i també per la mostra d'entitats aquelles que volen participar ho diuen i nosaltres doncs, demanem la infraestructura a l'Ajuntament i ens expliquen una mica doncs, això doncs, el que necessiten i els que volen fer un taller o una mostra del que fan doncs organitzem així una mica un horari. Quant de esteu per organitzar? Quan començo a organitzar la mostra? És que, no sé, organitzem conjuntament amb la Festa Major, o sigui, no és ben bé, no sé, cap allà al setembre o així comencem. Uns tres mesos, dos mesos, tres mesos sí. abans. Parlem una mica de la història de la comissió de festes d'aquí de la Sagrera. Quan es, on es remonta, quan va néixer, quantes persones la formen? Doncs la Comissió de Festes, mira, l'any que ve fa 40 anys que existim. Va néixer com una vocalia de cultura de l'Associació de Veïns, això ara fa 39 anys, i llavors després de fer-se vocalia, al cap de, de 3 o 4 anys es va convertir en entitat, en Comissió de Festes. Mm -hmm. I a la Junta som uns 10 membres o així, i durant tot l'any doncs preparem això, la Festa Major, la Cavalgata Reis de Sant Andreu i la Sagrera, el carnaval, les festes de primavera i la revetlla de Sant Joan. Afortunadament la comissió de festes és una de les més antigues del barri de la Sagrera. 40 anys que es diu aviat. Com ha estat aquests 40 anys? Ha augmentat i hi ha més gent que es va animant a formar part? Sí, a veure, una cosa és la de Junta, que més o menys són reduïda, i l'altra cosa els socis, que són 100 i pico, i són gent doncs, que, que aporta més o menys, fa una aportació econòmica a les festes. Després, clar, hi ha tota, totes les entitats que també són organitzadores durant la Festa Major. Mm -hmm. I ara ja, eh, després d'aquesta mostra, ja, la setmana vinent, eh, ja toca la Festa Major de Sagrera. Com us prepareu? Quantes activitats ja hi ha més de 150 activitats per la festa major comença el dia 14, acaba el 24 i hi pues ha de tot des de concerts a balls espectacles infantils pues una mica de tot el pregoner d'aquest any? el pregoner d'aquest any és el Vicenç Navarro que, que és un professor de la Universitat de la Universitat Pompeu Fabra de Ciències Polítiques comentarista de diversos programes de, de ràdio i televisió i, bueno, serà el pregoner de les festes. Sota una personalitat mediàtica, oi, el Vicent Mar de Barro que ha vingut fins aquí, que ha vingut fins aquí per fer el pregó. Sí. Ah. sí. I jo demanem a vosaltres on va sorgir. Sí, havia vingut a participar al barri amb una altra entitat, a fer una xerrada i, bueno, hi ha una persona del barri que també és professor de la universitat, que el coneixia i ens havia parlat bé d'ell. Exactament. No sé si ens pots dir, on esteu situats, la comissió de festes, té alguna adreça de contacte per si algun dels nostres oients està interessat en fum a part, o seguir una miqueta tots els, els actes que aneu organitzant? Sí, amb eh, la comissió de festes ens, ens reunim tots els dilluns, a les 8 del vespre, al centre cívic de la de Sagrera, la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, de la Sagrera, i després doncs, tenim la web, que és www.festesalasagrera.cat eh, i allà trobareu tota la informació també per Facebook, Twitter... D'acord, doncs moltes gràcies i que vagi molt bé la festa de major de la Sagrera. Moltes en gràcies. En molts actes, 10 dies, ple d'actes. Moltes, moltes gràcies. gràcies. <laughs>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 d'una obra que la Nau Ivanov us ofereix i que es diu País sense Paraules. La Nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix ja a partir d'avui i fins diumenge l'altra representació de l'espectacle País sense Paraules. Què és País sense Paraules? Doncs parla de la impossibilitat de comunicar tant el dolor com la felicitat, de la recerca desesperada d'una imatge que expressi allò que hem vist i que hem sentit. És també una mirada sobre tot el que pot deixar sense paraules una persona, una societat o un país sencer. De Loer descriu la importància d'una artista per expressar, a través del seu art, el que ha vist en un país en guerra. País sense paraules és un monòleg sobre els límits del llenguatge, els de frontera, els de comunicació i els límits de tot el que es mostra, el que es diu i el que es fa. La protagonista de País sense Paraules qüestiona el fet creatiu en un acte de resistència. Ara bé, País sense Paraules no és només un monòleg, sinó que la companyia proposa tota una experiència abans, durant i després d'anar al teatre. La companyia et convida mitjançant un enllaç a jugar en línia durant uns dies previs a la representació. Pots formar part de la peça, establir un vincle amb l'obra, amb la protagonista o amb els altres participants que també vindran a veure l'obra i, sobretot, pots passar-t'ho molt bé. Per a la posada en escena, recolliran alguns dels teus passos dins del joc. Només has d'escriure un correu a l'adreça electrònica PSP Arroba, obskene, en queda, i t'enviaran l'enllaç convidant-te a jugar-hi. Doncs hem de dir que aquesta obra té una durada d'uns 55 minuts, que l'espectacle és en català i que l'entrada doncs, està a partir dels 12 euros i pels amics de la Nau i bonof, com ja sabeu, un 50% de descompte. Venda d'entrades una hora abans a taquilla. I podeu gaudir d'aquest espectacle de dijous a dissabte a les 9 de la nit i els diumenges a les 7 de la tarda doncs també recordar-vos que avui continua, avui comença la festa major de la Sagrera, però és que a més a més hi ha d'altres activitats que podem comentar-vos i un d'ells es posa en marxa precisament demà, és la Biblioteca Escolar Oberta al Barri. I a previs iniciar el projecte de Biblioteca Escolar Oberta al Barri del 15 al 17 de novembre d'enguany i acabar els dies 13 al 15 de juny del 2014, tot coincidint amb l'horari d'obertura del pati obert. El funcionament de la Biblioteca Escolar Oberta al Barri és en període escolar, per tant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 Aquestes escoles que tenen aquest projecte és l'Escola de Paró de Viver, al carrer Tucumà número 1, que estarà oberta el dissabte de 10 del matí a 1 del migdia. També hi ha l'Escola Pompeu Fabra, que es troba al carrer d'Olesa número 19 i cobra les seves portes els dissabtes de 11 del matí a 2 del migdia. I atenció, perquè els nens i nenes que allà avui accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. I si abans parlàvem amb la Biblioteca de la Trinitat Vella Causseo Barbero, ara ho tornem a fer... Per comentar-vos que us ofereix un taller de descoberta infantil. La Biblioteca de Triitat Vlla, José Barbero al carrer Galícia número set els oferirà demà divendres a les 6 de la tarda i dins les activitats de foment de lectura, el taller de descoberta punts i comes per a infants de 7 i 8 anys. Les aventures de l'inspector Cito i el Sargent Mai Timpó són el fil conductor d'aquest taller en el que els nens i nenes treballaran les habilitats de lectura en veu alta. Aquesta activitat, adreçada als més petits, és a càrrec de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero. Tindrà lloc a la sala d'actes de la mateixa biblioteca i cal inscripció prèvia, ja que les places són limitades. I més coses a comentar-vos encara, perquè el Centre Cultural Can Fabre us oferirà demà la presentació de l'Agenda de la Terra, una eina de país. El Centre Cultural Can Fabra, el carrer del Segre número 24, s'oferirà demà divendres a dos quarts de vuit de la tarda la presentació de l'Agenda de la Terra, una eina de país, a càrrec de Jordi Urgell, l'autor. L'Agenda de la Terra és més que una agenda, és un estri de cultura, sostenibilitat i de territori. Això es realitza a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra, que es troba al carrer del Segre número 2432 i és organitzat pels Amics de l'Agenda de la Terra, amb la qual col·labora el Centre Cultural Can Fabra. I abans, aquests dies també us hem anat comentant les candidatures dels Premis Sant Andreu 2013. Seguint fil parlant de les bases del Premi Sant Andreu 2013, us oferim el llistat dels candidats presentats. Les candidatures són les següents. Comissió de Festes de la Sagrera, Jaume Oceda i Mariner, Alberto Rubio Muñoz. Val a dir que el jurat es reunirà aquest proper dilluns i el lliurament del Premi es farà el proper 29 de novembre. Doncs ens queden ja pràcticament pocs minuts per acabar el nostre programa d'avui i dir-vos que... Ja per acabar, que el Centre Cultural Can Fabra us apropa l'exposició fotogràfica Matriarcats fins al 26 de novembre i que el Centre Cívic de... de Sant Andreu us ofereix una exposició sobre l'explotació infantil a la Índia fins al 23 de novembre. Doncs nosaltres ho deixem aquí, donar les gràcies al Francisco Miguel que avui ha estat de tècnic, també a Susanna Ávila i ens trobem demà a la mateixa hora. que Passeu una molt bona tarda. Adéu-siau!